Biografii Memorii vara de Botticelli Scenariu radiofonic de Horia Horsha Oaspeți Răspunzând invitații noastre Banchetului nostru Prea mare cestiri ce aduceți. Ne așteaptă livada înflorită Și aromele ei de naramză Ne așteaptă aburit În cupe de argint Vinul de Chianti Bine ați venit Întâlnirea noastră I-o datorăm obiceiului vechi De a evoca Amintirea faptelor mari se împlinesc 500 de ani de atunci de când Marlesandro, prea iubitul Botticelli, artistul optimei rațiuni și al proporției integre, picta primăvara. Nici astăzi datarea picturii nu-i certă, dar mai ales străduința de afla tilcul imaginii a stârnit fantazia și a născut legendele, fiecare sperând să fie cea adevărată și purtând fiecare o parte de adevăr. Noi cerem întâlnirii noastre în întregime să-l dezvăluie Dar nici nu ne îndoim că prin iubire spre el ne îndreptăm S-a născut primăvara Pe timpul când iubirii filosofii deschideau căile cunoașterii Pe aceste căi să purcedem Să adunăm la oaltă adevărul legendelor Să luăm mărturie întâmplările istoriei să încercăm a înțelege frumusețea simbolurilor, Să citim din pictură, din poezie, din filosofie, graiul semnelor. Și acum nu ne rămâne decât să împărțim, Cum procedau Iară filosofii la banchet, rolurile. Veți fi pe rând, cu voia voastră, doctisim, Ilustrisim or Divin, cronicar, filosof, istoric, artist or poet. Să nu uităm, va trebui să cunoașteți vârsta de aura Florenței lui Lorenzo de Medici Magnificul. Iar mie îmi veți îngădui ca să rămân prefericitul vostru anfitrion care declară dezbaterea banchetului deschisă. Ilustrisim cronicar pentru Mercur. Mesagerul zeilor, ridicând această cupă de argint și invocându-l să împrăște cu caduceul ceața așternută, te rog să înfățișezi, ceea ce legendele spun despre celebrul tablou al lui Botticelli. Mărturisesc că nu-i ușor să urmărim firul Ariatnei prin labirintul de date. De aceea, alăturându-mă îndemnului făcut, îmi veți îngădui să-l urmez pe acel biograf italian, cu dreaptă cumpă în avalorii, care, neascunzând părerea de rău pentru uitarea precoce, spune dânsul, așternută peste viața și peste opera lui Sandro Botticelli, abia târziu reașezate în lumina lumii, adună comentarii, unul după altul, de la cele artistului contemporane la cele contemporane nouă înșine lăsând să se vadă cum opera acestui pictor excelentisim, unul dintre cei mai vestiți din 400, luminează peste veacuri, rodind în inimile noastre ale tuturor. Într-unul din comentariile din tii, tabloul ar fi fost denumit Imperiu al Primăverii, reprezentând pe Venus, pe care grațiile o împodobesc cu flori, închipuind așadar, Întoarcerea dulcelui anotimp Crezând a fi fost pictat tabloul pentru Lorenzo Magnificul Un scriitor îl și în vila Medicii pe Via Larga Cu alte opere de preț împreună În Biblioteca Magnificului Unde i-ar fi fost înfățișat Ducelui Milanului La vizita acestuia cu fală în Florența S-a presupus a închipui un omagiu lui Giuliano de Medicii Idolul tinereții florentine, învingătorul joestrei din 1475, în cinstea preadivinei sale Simoneta, turnir cei de drept, frumosului frate al Magnificului, să intre cu glorie în rândul bărbaților. Polițiano, însuși, elegantul poet, înaripează giostra în versurile frumoaselor sale stanuse. Întâmplările însă tulbură viața fericitei Republici bogate și prospere. Moartea, dura moarte, răpește întâi pe Simoneta, Floare în floarea tinereții, un dor nestins lăsând în urmă. Cade-apoi Giuliano, răpus de odioasele intrigi ale papii Sixt, Care au cutremurat în fel și chip tihna curților crăiești De la Paris și până la Stambul. Polițiano, versurile și întrerupe, Neterminat rămâne poemul Giostrei. Atunci boticei viața preamărind În amintirea acestor eroi Pictează, se spune Eternul reînceput Primăvara Cuvântul meu cu voia voastră Aici se oprește Nu înainte de a aminti Versurile unui mare poet român Pe care prea frumoase le-am găsit Spre a nu le aminti Eu însumi comentând tabloul Cineva într-o zi te-a luat, euridice de mână, Ducându-te foarte departe, Prin negura care desparte. În întunericul meu locuiești de atunci Ca o stea în fântână. Când nicăieri nu mai ești, Ești în mine, Ești, iată, aducerea minte. Singur triumf al vieții Asupra morții și ceții Mulțumesc, ilustrisim cronicar Să ridicăm din nou cupele Și pe Clio invocând-o Pe tine, doctisim istoric Te îndatorăm a descifra faptele din scripte Să o invocăm așadar pe Clio și adevărul istoriei nu pentru că aș vrea legendele să le destram Nici pe aceea care în alcătuirea tabloului descifrând scurgerea lunilor anului din primăvară până în toamnă Ne-ar fi mai greu să o credem Și nici pe aceea în care încă poți să crezi Și care menește pictura lui Sandro Să exprime alegoria nunții lui Giovanna Tornaboni. Legenda s-a născut din alăturarea tabloului primăvara freștelor acelora de perfectă puritate pictate pe pereții vilei lemi. de urmări drumul alăturărilor, al legăturilor, prea cristaline le-am afla, doar de-a lungul unei vieți întregi al întregii opere boticeliene cu un sens sublim lămurit al umanismului patrocentist florentin, cu idealul său înălțător al devenirii spre frumusețea pură a perfecțiunii. Vândem aici la banchetul nostru Să alăturați tabloul primăvara tabloului Nașterea Venerii Cu care împreună împlinește culmea acestor sensuri Cu nașterea Venerii împreună istoria ne-o dovedește Primăvara s-a aflat pe vremuri în vila Castello Domeniul medicilor, ramura cadet N-a fost pictat tabloul din hotărârea magnificului ci pentru mai tânărul său, văr Lorenzo di Pier Francesco de Medici, în vârstă atunci de 15 ani, elev prea iubit al lui Ficino, ilustrul filozof, el însuși, mai târziu, al artelor protector și al lui Botticelli. Tâlcul este așadar filozofic educativ, de înaltă inițiere a tânărului umanist De situarea a omului în locul de cinste Ce îi se cuvine demnității sale Între iubire, bine, adevăr N-am să mă având pe pace fiți În sfera aceasta a curelor idei E doar domeniul ilustrului filozof Rămân la documente și la fapte Dintre care pentru aceste idei amintesc vestita scrisoare lui Ficino, june lui Lorenzo adresat. Aici apare ideea Venus Humanitas, adică iubire a umanității care-i adusă în câmpul picturii lui Sandro Botticelli. E drept să judecăm astfel tabloul ca tâlcul lui să ne-l apropiem. și bun sfătuitor îndemnul de a ne aduce aminte de antici scritori Ovidiu, Apuleius, Lucrețiu și poeții vremii de aur florentinei invocă, Dar nu putem cu fantazia atât de departe A merge încât să vedem în pictura lui Botticelli Intrarea în scenă a lui Venus la judecata lui Paris Da, primăvara e o scenă Dar scena e lumea și viața Viața Florenței Magnificului în puterea cuistă să o evoce Înainte ne s-o aduc în livada înflorită Cu aromele ei de naranză Deoarece, prea fericit anfitrion Eu rolul până la capăt mi l-am dus Mulțumindu-ți, doctism istoric E drept să te asigur că tocmai cuvintele voastre Ne ajută întrebării, ce pui? Răspuns potrivit să aflăm te asigura asemeni am strâns la oaltă imnuri, Precum și stanțe, viața Florenței cântând, Sărbări și cortegii, turniruri și dansuri, Vânători și intrări, porți și triumfuri, Izvoare sunt toate, semne de-a fi cercetate, Tâlcul picturii să mai aici în livadă, La ceas potrivit. Până atunci... E dreptul nostru să-i cerem filosofului cuvântul să-și spună. Cu voia voastră, urarea, aș vrea să o întâmpin, iubită prin versurile aceluiași poet cu care ilustrul cronicar și-a încheiat discursul. Înțelepciunea unui mag mi-a povestit odată de vâl prin care nu putem străbate cu privirea. Păi îngeniș ce ascunde pretutind în fire, de nu vedem nimic din cei aeda. Și acum, când tu îmi în părul tău, eu, amețit de valurile negre și bogate, visez că vălul ce preface în mister tot largul lumii, E urzit din părul tău. Închipuindu-mi drept fabulă frumoasele versuri, Pe mag îl evoc. Mișcarea ideilor sale bogate A rodit în cugetul umanist. Cozimo de Medici bătrânul Meditan de lung pe marginea scrierilor platoniciene Și având a dat prietenului său Marsilio Ficino Într-o dialectice discuții. Lui Marsilio Ficino, căruia la sa Academie de la Filozoficus Platonicus, Teologus et Medicus, îi se spunea. În lumea sui generis a neoplatonismului renascentist, care ziduri multe și cetățile spiritului medieval adărâmat, s-au născut idei luminoase și mari, aceea ademnității omului, aceea a dreptului său de-a supune natura și universul al stăpânii. Dar au rodit mai ales cu înțelegere nouă conceptele de iubire și de frumos. Omul, hotărârea învățații, poate fi descris ca o așezare ierarhică a patru trepte. Mens, adică intelectul, anima, sufletul, Natura și corpul. Natura și mai ales experiența ca proces de cunoaștere a naturii și nelipsita rațiune cunoașterii necesară, i-au dat lui Ficino, într-o vreme când biserica era atot stăpânitoare, posibilitatea să slujească o filozofie care a șters granița dintre sacru și profan, deschizând artei laice praguri, ce cultului religios ei fuseseră până atunci hărăzite și păzite cu strășnicie. Iertați-mi alocuțiunea prea lungă și didactică, poate, dar vreau să-mi reamintesc mie însum toate acestea, să văd mai bine cum au izbutit umaniștii să ajungă să înțelege cu teologia, moraliștii cu slăbiciunile firii omenești, iar oamenii de lume cu treburile intelectualicești. Așa fiind, nu-i greu a înțelege cum Sandro Botticelli a închipuit-o Venus apărând din spuma mării după canoanele reprezentării creștine, asemenea fiind îndruchipată și Zeisa din tabloul primăvara. Asemenea nebănuite asociații s-au putut întâmpla să fie acceptate în vremea Magnificului, stimulate deopotrivă de încrederea în filozofia lui Ficino, adică în filozofia umanistă, și de spectacolele florentine, adică acele reprezentații populare care străbăteau stările cetății. Mulțumirile noastre ale tuturor ați aducem, ilustrisim filosof! Să ridicăm cupele de argint, cuvinte Chianti, și să evocăm așadar acest calendimagiu, această sărbătoare a primăverii renăscute, atât de dragă, florentinilor. Bine ai venit, luna mai, cu dorul nestins de dragoste curată. Bine ai venit, primăvară. Cu steaguri și florina lai, bine ai venit primăvara, cu steaguri și florina lai. Bine ai venit, peregrin fericit, cu darul iubirii, o dorit, divin, amor divin. Colege lege trandafirul, nimfă frumoasă. acum. Când timpul te inspiră Cine vrea să fie vesel, fie Ce-o fi mâine, nimeni nu știe Bine-ai bine venit, peregrin, peregrin fecit Cu darul iubirii, iubirii, o, zeu mult dorit bine, Divin amor, amor divin. bine Bine-ai venit, luna mai bine bine ai venit, plinevar Cu steaguri și flori în alai Diviți. Orașul întreg e o grădină în floare În fiecare poartă Logodnicii au prins mireselor ramuri de piersici înfloriți Și câte mirese sunt în Florența Și câți logodnici bine -ai venit, Bine-ai venit, prin ovară, și flori Priviți cum vin băieții cu brațele încărcate de roșii trandafiri pe care îi aruncă pretutindeni. Boioioi și-și caută perechea fiecare, Și fetele cum vin spre ei cu unii împletite din proaspete flore aducte. Grupurile s-au întâlnit acum pe Via Larga. Aici s-a oprit carul lui Bacchus și al Ariadnei. Ascultați! Se aud cântări și canțonete pe trecerea sporind. Vesel satirul șterne cu flori! Boteca nimfei iubite Amor, Amor, pe a prins, ai Ce curse, ce ispite i-ai Amor, Amor, le-a l la aprins Ce curse, ce ispite i-ai intins. intins Căci mine da sunt, în pași să Fete și băieți, așterneți lui Venus Cărarea cu flori, cu albe și galbene roze Mălbaste viorele Amor e cu noi Amorie cu noi, bine vine în luna mai, bine ai venit primăvară, cu steaguri și flori la Cu lege tranda firul, minunată, frumoasă, acum când timpul te inspiră, cine vrea să fie vesel, fie ce o fi mâine, nimeni nu știe. Priviți, alt cortegiu s-a înfilipat pe borgo de l E triumful lui Cezar. Magnificul a închipuit un calendimagio cum n-a fost altul, cu trei triumfuri, cu 14 edificii, cu două vânători. Ascultați, se aud răspicat versurile divinului Polițianu. Ce vă îți aduce urmărirea fiarei care trece prin codrivechi, departe de cetate, colin, prin crânguri și vâlcele, peste dealuri, prin ierburile ude și aroma de narcise. Ascultați cântecul vânătorului. Dacă nu mă înșel, sunt versurile magnificului însuși. Să prinder o auroră Și munții cu aur se încing În codii cei vechi și cei negri se întoarce grăbind cu cuveaua E aproape a soarelui oră Țăranca dă drumul turmei de porci Cerul e clar și semn Părăceață, bună se arată ziua Să fie de dimineață Bună se arată ziua Să fie de dimineață Priviți, acum întreg alaiul primăverii, triumful lui Venus, carul întreg purtat pe brațe și în mijlocul lui livada de portocal smălțată de flori de toate culorile, violete, crini, trandafiri. S-a oprit la colțul străzii, dar cine păzește în livada? Priviți, în mijloc, pe nuvola la sus, un namoraș cu arcul întins, Spre cine l îndreaptă? O, oh, desigur, spre Mercur, care intră din dreapta Mergând cu caduceul, parcă ar vrea să deschidă drum prin ceață E frumos Și, dacă bine văd, chipul duce aduce cu al prea frumosului Giuliano de medicii Sau, mai degrabă, seamănă, dacă nu mă înșel Cu sfântul Sebastian, pictat de Botticelli. Iată, îndată-l urmează, schițând abia un pas de dans cele trei grații. Alăturarea lor este un vechi ritual. Grațiile vorbesc dale sufletului calități, Iar mercur, însoțindu-le, e rațiunea. Dar, uite, a apărut în sfârșit primăvara, Numai în văluri diafane îmbrăcate, Iar dintre copaci, cu drag se apropie Să se însoțească cu ea zefirul. Spectacolul continuă și cine dintr-o dată apare? Flora! Și parcă tot primăvară ar fi și rocheai cu sucă, cu flori atât de bogate, alese și răspândite, de parcă personajul însuși ar fi devenit o grădină înflorită. privește pe Venus, este la mijloc, mai sus decât toți ceilalți aș fi jurat că scena e o prea măestrită combinație din versurile Magnificului și ale lui Poliziano. Dar acum, când se văd clar ținut a atât de sobru îmbrăcată, schițând cu mâna dreaptă gestul cunoscut, sunt aproape sigur că întreg cortegiul este inspirat de Botticelli sau poate chiar regisat și condus de el. Dar să nu mă grevesc. Pentru că poate această faimoastă întruchipare a lui Venus Humanitas Aparține dopotrivă versurilor poeților Ca și maestrii în făptuiri a pictorului Mai există o posibilitate? Care? Poate cortegiul acesta, imperul acesta al primăverii Pe care îl admirăm, pe care îl admiră la rândul său iubitul Sandro Sau l-a admirat cândva... Așa cum e sau altfel Poate să-l fi inspirat pentru tabloul său ha, Deloc probabil Iubiții mei iluștri prieteni Pentru că nu există în scripte niciun document Un singur lucru îmi pare foarte clar Anume? Pictura Așa cum este ea compusă Și altele cum sunt la fel în alor alcătuire. E o opere de un profund umanism Dar lucrul acesta e bine știut de vreo 20 de ani E o opere de viața cetății legată Dar cine se mai îndoiește? Deci nu mai avem nimic de spus Doctisim istoric, prieteni iubiți Evocând primăvara, ne-am permis nouă înșine Începând cu stilul retoric al propriilor noastre discursuri Să chemăm fantasia. E pace și liniște în Livadan Florită. Lăsați fantasia pe drumului să-l caute, sau spus mai exact, să ne închipuim că-l caută pe Sandro în epoca de aur a lui Lorenzo de Medicii Magnificui. Sandro! Leonardo Mă întreb dacă ești tu cu adevărat Ora a apărut numai în imaginația mea Alege Pentru că țineam să vezi tabloul Alege după plac Sunt eu în carne și oase sau numai în închipuirea ta Ești știută doar puterea ta de a face din realitate vis Și din visul inimii tale realitate Asta se întâmplă numai în pictură E foarte frumos tabloul Într-o zi se va spune că reprezintă o culme a artei tale A programului tău cu care nu sunt de acord nici acum. Uite, în grădină, în livada asta, Sandro, ai descris cu deamănuntul florile răspândite ca în stanțele lui Poliziano: violete, crin, trandafiri. Îmi pare bine că le recunoști și le chem pe nume. Ceea ce nu mă împiedică să dezaprobă în lor ciudată. În culorile astea palide, delicate, fără strălucire, de parcă și-ar fi pierdut substanța materială. Am izbutit, deci. Sunt frumoase. Dar nu-ți dai seama că anulezi natura însăși adu aminte ce spune Alberti Sunt obiecte și obiectele ocupă un loc în spațiu Dacă nu-ți dai seama că substanța lor este sublimată în spiritual În zadar le mai recunoști și faci apel la Alberti Chiar acțiunea umană își pierde actualitatea în reprezentare Iese din spațiu și timp, dar păstrează nostalgia lumii reale Poezie Nu înțelegi. nimic Bă, înțeleg prea bine Acum înțeleg de ce poți pretinde că un burete înmuiat în culoare și aruncat pe perete, lasă o pată în care poți vedea un peisaj frumos Tu știi foarte bine că despre peisajele tale vorbea. Ce-i cu tine? Ai rămas pe gânduri Poate să mai reflectezi și nu m-aș mira să închei Elaborând o întreagă teorie despre petre de pe perete Și rolul ce-l pot juca asupra imaginației artistului Să lăsăm gluma, Sandro Mai bine răspundem serios Uite, cu pictura înaintea noastră De ce personajele din prim plan sunt așezate mai jos decât acele din planul 2? Când știi bine Ochiul nu va putea să vadă două paralele atât de departe încât să înregistreze punctul lor de întâlnire Deși pare nu e nicio contradicție în ceea ce spui Adică dacă în pictura asta nu există perspectivă și e drept Cum se explică faptul că personajele mai apropiate de noi sunt mai jos pictate decât cele situate îndepărtare? Simultan două cazuri limită Negarea perspectivei și aplicarea ei integrală Da, Leonardo! Voi oșila întotdeauna între aceste două extreme pentru că nu mă interesează nici iluzia adâncimii și nici reprezentarea spațială a formei Și spațiul și figurile devin simbol Cum poți cuprinde altfel într-o singură imagine toată frumusețea pură și purificată a primăverii, așa cum o trăim aici la Florența? Cum aș putea altfel să evoc din tumultul vieții sensul ei adânc de frumusețe curată, umană, ridicată pe cele mai înalte praguri ale cugetului? Toate figurile, zei și ninfe și grazii și amorași Așa cum ai văzut invadând cu cântece străzile cetății în acest magiu florentin Și dacă ne întoarcem la tehnica picturală propriu-zisă La drept vorbind, nici tu nu delimitezi forma Pretinzând că ea se răspândește în infinitul spațiului cu care se poate și identifica Recunoaște că la drept vorbind, același lucru îl faci și tu pe altă cale Și mai ales cu alt rezultat și cu alt scop Uite grupul grațiilor Vălurile lor diafane nici nu le îmbracă, nici nu le dezbracă, nedelimitându-le forma. Și nu se modelează vălurile nici după ritmul schițat al dansului și nici după adierea vântului. Totul e încremenit. Iar figurile nu mai sunt definite de o singură linie, ci de un fascicol întreg, ceea ce împiedică să distingi exact un contur. Și e bine așa. Dar tu duci prea departe jocul liniilor, Ritmul lor nu are nici continuitate, nici succesiune Ele se rup, se învăluie, le pierzi Le regăsești apoi și iar le pierzi Parcă aparțin mai curând ritmului unei poezii Ai dreptate Poezie Și nu ești de acord cu mine pentru că nu vrei să înțelegi că prin artă poți descoperi frumusețea lumii Că frumusețea nu trebuie să fie a obiectului Că tu însuți ai putere să-i o conferi prin dragostea ta, prin iubirea ta Te înțeleg Deși nu ne înțelegem. Și când te gândești că într-o zi poate va spune cineva despre noi că suntem cei mai mari înnoitori ai artei timpului nostru. Drumurile noastre însă nu se întâlnesc. Tu rămâi la Florența să închei o epocă de poezie și artă. Cu mine începe o epocă nouă de artă și știință. Când sunt departe și de Toscana iubită mi-e dor. Îmi vine să întreb Sandro! Cum e primăvara la Florența? Bine ai venit luna mai cu dorul de dragoste curată. Bine ai venit primăvara cu steagul și toamna mea în această vară. Ogni cosa le erbe con gran freschezza, i fiordopromi pati, ermi albori ardati, son vinții mi mandiră. Ecco la prima vira, il corfarà migrare. Sandro, iubitur meu, Sandro, o magnifice servitorul tău. Las, uh, rigoare tinutii de curte, am de a uh, parte destul. La seniorii atunci când spun Cozimo, străbunul meu preamărit senior Nu s-a întors din exil cu armele Ci la îndemnul vostru Tatăl meu bătrân și infirm Nu a apărat el statul împotriva tuturor dușman, Ci voi cu autoritatea voastră Și cu bunăvoința voastră le-ați apărat Eu după moartea tatălui meu Fiind, se poate spune, doar un copil nu mi-aș fi putut păstra rangul casei Dacă n-aș fi avut sfaturile voastre Și bunăvoința voastră Să lăsăm acum rigoarea, iubitul meu Sandro Mai ales că voiam să afli de la mine Cum că într-un ceas de veselie Am rânduit, îndemnat de numele tău Boticelii, butoiași între adoratorii lui Bacchus Magnifice, nu pot să-ți răspund decât pictându-te Cum? Trufaș sprijinit în spadă <laughs> Mă măgulești, Sandro oh, Iată-l pe angelo-miu Ți-ai părăsit biblioteca Polițiano Un scop magnifice Marsilio Ficino mi-a cerut să-l rog pe Sandro să ne arate aici tabloul pictat pentru Vila di Castello. Ah, e și plăcerea mea să mincând privirea. Auzul și privirea, spune Ficino, sunt căile ce aduc în suflet frumusețea și iubirea. Îngăduie magnifice să-l așteptăm și pe Marsilio, chiar de cute, spre mult. Căci mă tem că altfel Sandro Cu toată dragostea pentru filozof Nu-l va mai lăsa pe Ficino să-i privească tabloul Și până atunci Mai îngăduie auzului Să se înfrupte din glumele noastre Mai vrei Cuvințare scris. <laughs> nu, magnifice, și mă grăbesc De ună, nu știu din ce motiv anume Lui Sandro, displăcându-i înfățișarea Numai înfățișarea unui oarecare Îi spune că e eretic Ce calomnii? Meserul listeți S-a plâns judecătorului cum că tocmai un epicureu care pretinde că sufletul pierde odată cu moartea trupului Îl face pe el, prea evlaviosul, eretic Aha, Și Sandro cum s-a descurcat? În cazul dat a spus cu sficiune E adevărat, pentru că amicul nostru nu e decât un animal Iar sufletul n-are decât să-i piară cu trupul odată <laughs> <laughs> Și cu noul său vecin s-a întâmplat ceva Hazliu Omul și-a instalat războaile de țesut în casă, turburând în acest fel liniștea tuturor. Drept răspuns, Sandro a așezat pe acoperișul casei sale un bolovan uriaș, care, prăvălindu-se, ar fi dărâmat locuința vecinului la zgomotul războaielor de țesut. Acesta și le-a mutat pe dată, hotărând să trăiască în bună vecinătate. <laughs> Dar cea mai ilustră istorie a fost cu prea credinciosul său servitor. Oh, altă ispravă! Sandro, mă uimește! În atelierul său se afla un tablou pe care dorea să-l cumpere un negustor. Sandro i-a spus servitorului să-l primească a doua zi pe negustor, să-i arate tabloul și să încaseze arvuna. Când să-i-l arate, servitorul înmărmuri. Toți suavii îngeri de pe pânză, Urtau pe capete niște imense căciuli roșii. Era mica glumă a pictorului. Negustorul vuni tabloul cu căciul, cu tot și plecă. Sărmanul servitor alergă să se plângă stăpânului de miraculoasă apariția căciulilor, în timp ce elevii lui Sandro făceau haz, căci îi pregătiseră o farsă îndepărtând între timp căciulile. Reîntors în atelier, servitorului nu-i veni să-și creadă ochilor. Căciurile dispăruseră și a trebuit să admită nici mai mult, nici mai puțin că a avut vedenii Magnificului stăpân al Florenței și prietenilor pace Soderini, ce vânt te aduce în boteca pictorului? O vorbă avem să-i spun cu Marea voastră îngăduim S-a auzit mesajul Nu-i propriu zis un mesaj sau încă nu -i. Dar voi încerca să fiu scurt pe cât se poate, lucrurile fiind clare Sandro, ești tânăr, te bucur de faimă și de prețuire Pictore, nu crezi că e vremea să te însori? Nici nu mă gândesc, meser De ce? Bani ai destui și ai să câștigi se spune că la Roma vei picta freșce în capela Vaticanului De ce să nu-ți întemezi și o familie, ca toți oamenii cu rost? Meser, sunt prea multe femei frumoase în Florența Ca să mă pot hotărî pentru una singură Și <laughs> apoi să-ți mărturisesc Azi noapte am avut un vis Visam că m-am însurat și m-am trezit brusc și înspăimântat din somn Ca să nu-mi continui visul, n-am îndrăsnit să mai adorm Și toată noaptea m-am plimbat haihui pe străzile Florenței Și apoi eu îmi iubesc pictura Tablourile mele. Spunem, cineva să nu ar fi geloasă pe madonele despre care spui, Meser, că sunt prea divine? <laughs> Vezi? Vezi, Meser Soderini? Vița nu dă rod. Pentru treaba ce ai de rezolvat, caute în altă vie. <laughs> Dar iată-l, în sfârșit, pe Ficino. Te așteptam cu toții, Marsilio. Nu e vina mea că Magnificul discută prea vesel cu prietenii noștri. <laughs> Am revăzut ultimele pagini ale cărții ce mi-ai poruncit să scriu. Da, da, acea carte pe care-i compus-o despre iubire da, da. și în care-i spus toată însemnătatea iubirii cu nespusă pricepere. Nu putem întâlni în iubire o trăsătură care să nu fie și în cartea ta. Ce spui, Polițiano? Asemenea lui Orfeu, care a adus-o pe uridice din întunericul de dincolo... Ficino a readus înțelepciunea lui Platon În lumina lumii de aici M-am adăpat și eu din filozofie Precum câinii din apa nilului Și-a trebuit apoi să fug de crocodili Incorrigibil ești, elegante poet Ficino, eu l-am iertat Pentru că i-a fost greu să se oprească Din înșirarea glumelor cu care așteptându-te Ne-a descrețit frunțile Dar crede-mă dacă polițianul știe să-și respecte demnitatea și convins de esența omului stăpân al universului E pentru că s-a adăpat din învățăturile tale Am auzit că o prea frumoasă scrisoare ei trimis tânărului nostru văr, Lorenzo di Francesco. Și, și am auzit că se bucură a se număra între elevii tăi prea iubiți Magnifice, ești prea bun și prea drept iar conținutul scrisorii nu ți este străin. Dezvoltă acolo două teme. Norocul de soartei hotărât, dar adevărata fericire se întemează pe virtute. Prea frumos, prietena Arăt apoi, spre instruirea tânărului vostru var că toate cerurile sunt în lăuntul nostru. Luna semnifică mișcarea continuă a minții și a trupului. Marte, iuțeala, Saturn, încetineala, Mercur, rațiunea, iar Venus, umanitatea. Arăt acestea sau caut să le arăt, magnifice? Și prea frumos le demonstrezi. Pregătind ne parcă să ne desfătăm ochii cu divinele picturi ale lui Sandro. Dezvelește, prietene, tabloul! Divinule Sandro. Mă pregăteam să-i răspund lui Ficino o judecată amară despre lupta dintre Fortuna și Venus. Dar ție, divinule, nu-ți-aș mai putea răspunde. Îți cunosc versurile magnifice. Sonetul al 23 lea darnică speranța întreagă. Idealurile înșelătoare. Ignoranța lumii. Stăpână e moartea, totul trecător, Atât de puțin durează, schimbătoare e soarta, Singură, neclintită, eternă, moartea. Dar privește magnifice tabloul, Nu mi-aș închipuit că s-ar putea picta într-o singură imagine Atâtea sensuri profunde, între care spre mărirea ta, nu ultimul acela al bunei guvernări. Dacă putem înfățișa oamenilor, Osandro, expresia minunată a virtuții, așa cum tu singur îți putești, n-am mai avea nevoie de retorica noastră. O spune Alberti însuși, nu știu dacă poate fi ceva mai grațios și mai încântător decât pictura, pentru că pictura are în ea o putere divină, tot pe atât cât se spune despre prietenie, care îi face pe oameni de departe să ne fie aproape și îi face chiar și pe morți, după multe secole, să ne apară vii, încât cu multă voluptate să-i putem recunoaște, mulțumită priceperii demne de admirație a artistului. Ați ascultat emisiunea Biografia unei capodopere, Primăvara, de Boticelii, scenariu radiofonic de Horia Horșea. Au interpretat actorii Forie Eterle, Dinu Ianculescu, George Oancea, Adrian Georgescu, Matei Gheorghiu, Ruxandra Sireteanu, Marina Maican, Domnița Mărculescu, Mihai Velcescu, Vasile Pupeza, Florin Tănase, regia de studio Constantin Botez, Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Titel Constantinescu.